Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Piața Victoriei. La Europa FM. Bună seara, doamnelor și domnilor. Numele meu este mai siguran și înainte de a dezbate despre bugetul statului român, Vă anunț că Autoritatea Națională pentru Meteorologie a, institui, a instituit un cod roșu de ploi torențiale, furtună și grindină în mai multe localități din județul Botoșani până la ora 19.30. Deci Botoșani, cod roșu de furtună și grindină pentru următoarea oră. În această seară, doamnelor și domnilor, în piața Victoriei facem o ediție specială, o ediție în care vom discuta despre economie și despre perspectiva României în condițiile în care bugetul statului român este praf, pilaf, cu carne. Cel puțin așa arată execuția publicată ieri chiar de Ministerul de Finanțe. Deficitul bugetar pe primele patru luni ale acestui an a urcat la 11,4%. Miliarde de lei, cu 88% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. În studioul Europa FM se află în această seară domnul Claudiu Năsui, deputat USR. Bună seara! Peste câteva minute mi se va alătura și domnul Florin Câțu, senator PNL. Așadar reprezentanția ai celor două partide de USR și PLUS, care au arătat că au cea mai mare încredere din partea populației la ultimul scrutin, e adevărat pentru europarlamentare. Scopul acestei emisiuni, acestei ediții speciale a emisiunii Piața Victoriei, fiind aceea de a înțelege cu toții ce aveți dumneavoastră opoziția de gând în condițiile în care, în mod evident, guvernul Dăncilă, se duce spre un colaps bugetar, în primul rând, dincolo de colapsul de încredere. Domnule Năsui, a fost foarte activ la dezbaterea legii bugetului, acum cât? Nici două luni, trei luni. În luna februarie, da. În luna februarie, în luna martie a fost aprobat exact. bugetul pe 2019. Exact. V-ați remarcat acolo, dacă mi-amintesc eu bine, în Parlament, prin niște interpelări foarte interesante și insistente la adresa cheltuielilor angajate de Ministerul de Interne pentru Jandarmerie. Da, exact. Exact. Practic, vedem și acum, cu tragedia recentă care a avut loc cu acest polițist care a fost împușcat mortal de un infractor, ce înseamnă să nu ai mijloace suficiente și ce înseamnă să prioritizezi, de fapt, jandarmeria în fața Poliției Naționale. Noi am atras atenția asupra problemele acelea în momentul legii bugetului, mi s-a spus că nu e nicio problemă, erau cheltuielile repet, ale de muniție pentru jandarmerie, deci nu pentru poliție care creșteau cu 520%. Okay. Suma imensă. Dar la vremea respectivă ați remarcat faptul că, de fapt, bugetul e o poveste. TVA-ul, chiar dacă reîntră o creștere în casările din TVA, chiar dacă au o creștere de 12% pe primele 4 luni, ele sunt mult sub ceea ce a prognozat Ministerul de Finanțe ca să poată acoperi, ca să poată închide bugetul statului pe 2019. Exact, exact. Practic, atunci când ne uităm pe un buget, trebuie să ne uităm uh, nu neapărat ce... Ci față de ce s-a întâmplat anul anterior, este și asta un indicator potrivit, dar trebuie să ne uităm față de ce era estimat să se întâmple anul acesta. Și noi, ca să fim în grafic anul acesta cu cheltuielile și veniturile, deci să nu supraandatorăm țara noastră, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, de deci ce e așa de important să ne legăm de acel program, trebuia să, să fie lucrurile în grafic, o, lucrurile nu mai sunt deloc în grafic în momentul acesta, Previziunile pe care a fost construit bugetul pentru 2019 erau complet nerealiste. Am discutat lucrurile acesta și în momentul aprobării legii bugetului. Uh, cred că domnul Ghizdeanu de la Comisia Națională de Prognoz este cel care emite uh, datele cheie, datele principale, pe baza cărora se fundamentează bugetul și dânsul este faimos pentru o supraestimare foarte mare a multor cifre. De exemplu, și în 2018 am avut la fel, o Creștere prognozată foarte mare inițial, care a tot scăzut, tot scăzut pe măsură ce vedeam că nu se poate realiza acea cifră. Anul acesta s-a întâmplat același lucru, plus alte venituri irealiste care au mai fost adăugate în momentul acela și vedem că, într-adevăr, realitatea, că bugetul până la urmă, este un exercițiu de cultură și civilizație. Hârtia suportă orice, putem să punem cifre care să ne iasă pe hârtie. Problema e că în momentul execuției vedem că ele nu se adeveresc. Veniturile acelea nu țin pasul, în schimb cheltuielile chiar au, chiar explodează. Și de aceea ne aflăm în situația aceasta acum cu un deficit extrem de mare, foarte mare, este cel mai mare deficit pe care îl avem de la criză și până acum, pentru doar patru luni. Atenție! e dublu față de luna anterioară și aproape iarăși dublu față de aceeași perioadă anului trecut, cum foarte bine ați spus. Asta în condițiile în care și anul trecut la jumătatea anului, țin minte, bugetul pe luna iunie când a venit, execuția lui, a fost un record al, record al tuturor timpurilor, A fost aproape la fel o dublare a deficitului. Dar care-i problema în bugetul ăsta al statului, din Be. punctul de vedere? Haideți să ne uităm foarte, foarte ușor. Vedem uh, o creștere a cheltuielilor de 15 miliarde de lei. Deci o creștere a cheltuielilor față de anul trecut, la 4 luni, uh, care e deja mai mare decât deficitul, că deficitul e la 11,4%. Deci dacă pur și simplu nu trebuia să nu mai creștem cheltuile, dar măcar să le stabilizăm, măcar să le creștem într-un ritm pe care să-l putem susține, că asta este problema în momentul actual. Că economia este supraîncălzită pentru că statul român a construit o creștere pe datorie și aici intrăm în ceea ce, ce înseamnă mai concret. deficit. Mai concret. De ce, ne, de ce trebuie să ne pese de deficit? De ce ne pasă că statul cheltuiește mai mulți bani decât încaseaz? Ne pasă pentru că diferența aceea se acoperă prin datorie. Datorie pe care vedem că Ministerul Finanțelor Publice o ia pe termene din ce în ce mai lungi. Am avut acum câteva săptămâni, o, o titluri de stat care au mers pe 30 de ani în euro. Deci, practic, o persoană care se naște acum, avea peste 30 de ani datoria aferentă titlului acela de stat va fi replătită datorie care e a fiecărui român. Și asta este important să înțelegem, că tot ce înseamnă datorie o vom plăti noi. Și dacă ne uităm una dintre cele mai mari surse de creștere în bugetul actual, în execuția actuală, vedem că sunt dobânzile. Cresc cu 15%. Deci, asta este doar cost al banilor pentru banii pe care am împrumutat. Și este un cost care tot crește. Ne împrumutăm din ce în ce mai mult și ne împrumutăm din ce în ce mai scump. Deci, avem mai multe motive. Problema pe care o vedeți noastră în bugetul din acest an este creșterea dobânzilor. Cea mai mare problemă de este creșterea cheltuielilor. De... Și a creșterea cheltuielilor curente, mai ales. Pentru că dacă măcar ar fi fost cheltuieli de capital, măcar dacă ar fi fost investiții și nu orice investiții. Chiar astăzi am avut o întâlnire cu reprezentanții femei care ne-au vorbit despre calitatea investițiilor în România. Deci una este să faci investiții de tipul PNDL, le numim noi, care nu au o utilitate economică reală, terenuri de fotbal în pantă, parcuri în mijlocul anicăieri și lucruri de genul acesta, și alta este să faci infrastructura critică de care țara are nevoie, autostrăzi, căi ferate, de irigații, canale. Mi deci se practic... pare mie sau dumneavoastră ocolis creșterea aia de 26% a salariilor, domnule Nasui. Nu, nu o ocolesc, dar este, este cea mai importantă creștere de cheltuieli curent. Deci dacă ne uităm la cheltuieli după importanța lor, avem cheltuiele de personal, de fapt, Hai de să și, spunem. Care. Da? și care trebuie să spunem, sunt pentru bugetari, nu este pentru toată lumea, sunt numai pentru cei care sunt salarizați de stat și vorbim <sus> despre asistență socială, care două treimi din ea sunt pensii. Deci, deci două, 26%, adică 33 de miliarde până la sfârșitul anului, asta înseamnă 100 de miliarde numai salariile bugetarilor. Da. Fără a pune la socoteală companiile de stat, doar salariile da, de stați în separat față de Așa. toate asta. Deci Corect. 100 de miliarde atâta va cheltui statul român în acest an pentru salariile care au crescut, iată din nou în ultimul an, sau față de aceeași perioadă anului trecut, cu 26%. Exact. Și, și anul trecut crescuseră din nou, tot cu proporții similare, cu creșteri de, de două, două cifre. Deci, practic, noi am asistat anii aceștia la un stat care a tăiat masiv din investiții, a crescut taxe și impozite, munca part-time, ține minte cum a fost supraimpozitată, supraacizată la carburant, cum a fost reintrodusă, și, și alte modificări fiscale care au bulversat economia, inclusiv, frumoasa ordonanță de Urgență 114, și în paralel, deci au tăiat investiții, au crescut taxe și, în paralel au crescut uh, pensii și salarii la stat, care, într-adevăr, unele dintre ele, pentru unele categorii, susținem că trebuiau făcute, mai ales pentru cei care sunt în educație și în sănătate, dar inclusiv pentru administrația publică locală, o zonă din administrație care ni se pare că e deja supraîncărcată și unde deja salariile sunt foarte mari, acolo am avut inclusiv vadruplări are salariilor unor, unor oameni. În același și timp... pensii speciale, iarăși au crescut pensiile speciale, anul trecut erau la 9,5 miliarde, anul ăsta sunt prognozate la 12 miliarde. Și 9,5 miliarde tot e o sumă colosal de mare. Uh, ok, vă trag atenția că la radio când spunem prea multe cifre, oamenii nu, le pierd, okay? nu e ca la televizor, deci la radio încercăm mai mult să explicăm mai degrabă să mitraliem cifre O să, o să mai spun doar atât, uh, cheltuielile de capital, cum le-a zis noastră, hai să le zicem investiții ca să înțeleagă toată lumea Sunt anul acesta mai mici cu 6,4% față de aceeași perioadă anului trecut Dar asta în condițiile, când la început anului trecut, dacă mai amintesc eu bine, s-au făcut achiziții militare rachete și așa mai departe, care sunt trecute pe investiții. Da. Deci, e posibil că în acest anul trecut ne prângeam că sunt mici, că sunt puține investiții în România, anul ăsta sunt și mai mici, dar asta în condițiile în care oricum anul trecut, cel puțin în prima parte a anului, au fost uh, achizițiile militare. Ni se alătură discuției senatorul uh, PNL, Florin Cățu. Bună ziua, domnule Cățu! Bună ziua! Bănuiesc că ați văzut... Uh, Bugetul, execuția bugetului de stat, că doar toată ziua scrieți despre asta. Nu știu cum să-l etichetați. Da, l-am văzut, l-am studiat bine. Execuția bugetară în acești ani nu are surprize prima parte a partea anului. Surprizele apar spre sfârșitul anului când sunt disperați de unde să mai tai sau ce să mai ascundă ca să-l țină acolo la 3% pe, pe cash. Cam asta e, de fapt, disperarea. Deficit, a, da. A, da, acest deficit. Ce ne regulă cu bugetul ăsta? Nu ne regulă numai cu bugetul. E ne regulă cu filozofia care a stat la, la baza construcției în toți acești ani. Pentru că avem și aici și o vorbă de structură. Știți foarte bine că avem două condiții pe care trebuie să le îndeplinim în Uniunea Europeană. Avem deficitul TSA de 3% la Maastricht și avem deficitul structural care trebuie să fie deja din 2016 1%. Și aici este problem. Deficitul structural îți arată uh, că economia este construită prost. Dacă ai o creștere economică peste potențial, de dacă crești cu toate motoarele turate, folosești toate resursele din economie și mai ai și deficit, atunci economia e construită prost. Asta te deficitul structural. Și vă spun, dar eu o spune și Ministerului Finanților Publice, o spune toată lumea. Și aici este e, cheia problemei, pentru că și -am, am auzit și mai în discuția noastră, în toți acești ani a crescut ponderea cheltuielilor uh, neproductivele, eu, cheltuielile cu salarii, cheltuielile cu dobânzile, subvențiile și asistență socială în veniturile pe care le încasează, veniturile pe care se poate baza bugetul, acele venituri fiscale plus contribuții. Deci aveam 84% din apondra, oricum o pondră mare, acum am ajuns la 90% aproape în 2018 și cred că în 2019 vom depăși 90%. Deci, în, în, esență, da? în esență, cred că sunteți de acord și dumneavoastră și domnul Năsui că, de fapt, statul s-a împrumutat și continuă să se împrumute da, pentru a, a... plăti factura curentă, salariile de în de special. Da, asta este o... Uh, acum, uh, doar dacă spunem așa că statul s-a împrumutat să plătească deficitul, nu uh, ar veni foarte mult să știți economii și ar spune, dar asta nu e o problemă, că acest lucru face orice stat din lume. Problema este că România o face cu o economie care crește peste potențial. Aici este problema. Deci, crezi, ai o economie care astăzi ar trebui să reducă datoria publică, ar trebui să reducă deficitul structural, ceea ce ar însemna inflație mai mică și dobânzi mai mici. S-a și o construcție economiei pentru viitor, pentru că politice economice pe care le facem astăzi nu au efecte doar în 2018 și în 2019 și în 2020, au efecte pe termen lung. Și uh, România din 2017 a luat-o într-o direcție total greșită, într-o direcție în care deciziile importante în economie sunt luate de stat. Și aici vorbim de exemplu de plafonare de prețuri. Am, am, impresia că, am impresia că am doi libertarieni în momentul de față în, nu, nu, nu, în Este vorba despre dacă mergem în continuare în direcția pe care am punit în 1989 și în 2007, că la -am unitatea în europeană, sau ne mergem în timp înapoi în comunism, unde deciziile despre cum sunt alocate resursele în economie, despre, nu știu, oamenii care să-și aleagă, vor să meargă într-un sector sau altul, sau capitalul, le ia a decizia piața da. prin care le dau prețle, sau le luăm de la guvern pentru că așa vrea Cu singura minege, problemă, domnule Cățu, că atunci când ai și ai în momentul de față o economie destul de dirijată, ca să nu zic super dirijată, trecerea, super dirijată. trecerea la o economie în care piața decide tot s-ar putea să rupă niște lucruri acolo. De aceea, probabil, că e nevoie de o strategie. Dar până acolo aș vrea să vă adresez o întrebare scurtă. Am îndurăra dintre dumneavoastră și domnului Câțu și domnului Năsui. Dacă puteți să răspundeți cu da sau nu, dacă vreți să argumentați iarăși, nu mă supăr. Trebarea mea este, dumneavoastră, PNL și USR, ați fi pregătiți să luați bugetul ăsta la mână și la guvernare? Poftiți, eu domnule. Eu vă spun da. da. Sunteți pregătiți, domnule. Sunteți pregătii, da? da? Da, imediat, Deci, și la argumente. Ia să vedem, domnul Năsu mai prejos. Absolut, suntem pregătiți uh, și eu cred că suntem obligați să facem lucrul acesta, pentru că no, țara are nevoie, nevoie, nevoie de, de o guvernare facem, conștientă și uh, stabilă. Și în momentul acesta chiar vedem că lucrurile se îndreaptă spre, către prăpastie, deci cred că este datoria noastră să luăm volanul și să evităm cumva groapa înspre care ne îndreptăm. Domnule Câțu. Nu ne, permitem, nu ne permitem, nu ne mai permitem să stăm și să ne uităm uh, la cum distrugă aceștia oameni în economia, pentru că Ați văzut nu se potolesc. Asta am avut, de exemplu, în Senat, la Comisia de Muncă discuția despre pensiile speciale. Știți și deși, foarte bine, am un proiect de lege în care cer abrogarea acestor aberații și trecea de contributivitate nu N-au înțeles nimic, au votat împotrivă, și vin cu alte proiecte. Uh, vin cu ordonanțe în continuare, uh, ordonanța 114 este în vigoare, ordonanța 19 și restul ordonanței. Nu s-a schimbat nimic și uh, mie, eu vă spun că uh, după ce vă prinde din nou curaj, dacă nu facem nimic acum, vor veni cu foarte multe alte uh, ordonanțe care vor merg în direcția asta de a controla totul de la... Uh, buget, uh, de la economia de la buget. Deci, nu numai Bine. că suntem pregătiți, dar este Hai să, vedem. să Hai să vedem. Cred că sunteți uh, amândoi conștienți și dumneavoastră domnule Câțu și dumneavoastră domnule Năsui că presupunând, și noi o să facem acum acest exercițiu de imaginație, presupunând că ar pica guvernul și că PNL și USR ar trebui să facă, să preia guvernarea, trebuie să vă înțelegeți. Altfel spus, Iată, avem în față execuția bugetară. Trebarea e cum procedăm pe mai departe. Creșterea economică de 4% și un pic pe primul trimestru este numai creștere, asta acum îl citez pe Isărescu, este numai creștere din consum. Această creștere de 26% a salariilor care se duc direct în valoarea adăugată brută, că așa se calculează ea, joacă un rol important în acea cifră din care, care justifică, de fapt, creditul permanent al Guvernului pentru a plăti acelea salarii, că de-aia i-am zis eu caritas, că se împrumută ca să plătească și mai departe crește PIB-ul în felul acesta și le dă o justificare pentru a se împrumuta pe mai departe, deși este evident că orice caritas se închide undeva. Deci, domnule cățu domnule Năsui, gata, sunteți la aceeași masă, și lucrați la același program de guvernare. Domnule Câțu, ce faceți, domnule, primul lucru în momentul în care preluați acest buget cu execuția asta de un deficit de 11,4 mili 11 miliarde pe primele patru luni? Deci eu vă spun că, deși pare cont, nu măsurile pe care le vom lua vor fi, în primul rând, de ablocarea ordonanței 114, ordonanței 19, eliminarea supraacizei la... Așa, ai, ai și... hai să le spune pe lume. Deci ordonanța 114 este o, o așa numită ordonanță a lăcomiei, dar, da? distrus, Dar nu mai există un bancar a distrus cam toate sectoarele din economie. A, a avut impozite pentru toate sectoarele din economie. Deci ideea este de a relaxa acest mânușă de forță pe care a, a impus-o statul asupra economiei și a lăsat pe oameni să respire puțin. Vă spun că uh, această măsură, pe de-o parte, bineînțeles, este partea de eliminarea sclacizei care va reduce presiunea prețurilor și, pe de cealaltă parte, reduce taxe, toate vor duce la reducerea prețurilor în economie. Reducerea prețurilor din economie vor duce la reducerea dobânzilor din economie și apoi, bineînțeles, că uh, totul merge mai departe. Dar pentru, din punctul meu de vedere și pentru punctul de vedere, vital este să eliminăm aceste constângeri uh, în economie și uh, cred că asta vom face în primul rând. Un moment, un moment. Un moment. Domnule Năsui, sunteți de acord cu această măsură propusă de domnul Câțu? Da, sunt uh, măsuri care sunt exact în linie cu ceea ce susținem și noi. Atunci adică... vreau să răspundeți dumneavoastră la întrebarea. Dacă sunt eliminate într-adevăr aceste ordonanțe care reprezintă creșteri de taxe, E adevărat, ele au avut și efect de creșter de importuri, ca acolo cu gazpromul și cu toate poveștile alea despre care domnul Câțul a tot scris, acolo sunt niște lucruri cu adevărat ciudate. Dar primul efect, totuși, va fi o scădere a veniturilor statului și deci o creștere și mai mare a deficitului. Știți nu este așa domnule Năsui? Știți că în întâmplă trebuie întotdeauna, și cred că și domnul Câțul ar, ar spune la fel, trebuie întotdeauna să acționăm pe a și pe venituri și pe cheltuieli. Creșterile acestea de cheltuieli care au existat anii acestea, nu sunt sustenabile. Deci, de acolo trebuie deja să spunem o stop nu mai ne îndatorăm ca să punem bani în cheltuieli curente și încercăm să facem o economie pe termen lung. Adică, adică mai, concret, mai concret, cum faceți adică economie întrebare. pe termen lung? Economie pe termen lung înseamnă, de exemplu, să oprim risipa. Noi avem, la USREA, avem un proiect de lege exact, avem mai multe proiecte de lege, avem unul, de exemplu, centrat exact pe toate pensiile specialele tuturor categoriilor, inclusiv ale politicienilor, pentru eliminarea lor, deci deja de acolo avem 9,5 miliarde anul trecut, 12 miliarde de anul acesta. Bun. să nu cifre, Bun. dar sunt cifre consistente. Bun, deci tăierea de pensiilor speciale e un, un punct comun pe NL și USR. Să-l scriem, da? Să-l notăm. Că să vede, poate n-aveți multe. Continuați, Așa. vă rog. Un, un alt punct pe care noi dorim să-l... Să desfințăm, în practic, sau măcar să-l punem în aceleași condiții ca și fondurile europene. Este faimosul program PNDL, un program din care s-a furat ca din codru. Ce vreți să faceți cu programul PNDL? Programul național de dezvoltare locală mai pe de lui, Dezvoltare exact? locală, este un program care a fost inventat de Liviu Dragnea, da, și da, da. care din care este a fost supra de către presă și de multe ori pușculița partidelor, tocmai pentru că. De și asta este. Dar ce vreți să faceți mani, cu el? Să-l punem pe, în să fie accesibil în aceleași condiții ca și fondurile europene. Ceea ce înseamnă că deodată nu ar mai să mai atât de mulți bani de acolo pentru că știm foarte bine că mulți primari accesează genul acesta de programe din motive de Un să zicem, feudalism politic o, pentru că Pentru domnule, ce să mai plădeals. Se al... dau și altfel banii decât de la fondurile europene pentru că se poate ciupi. Exact. Domnule Câțu, sunteți de acord cu ce propune domnul Năsui? Da, pe speciale, v-a spus că aje proiecte noi este. Nu cu PNDL cu, la depășit, la cu pndl cu pensiile am depășit, cu PNDL-ul. pndl, -ul. PNDL -ul, și să știți că eu știu că PNDL-ul 2 s-a închis, nu mai există acum totul este transferat la, ce, la Comis Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Uh, era uh, acel program care spuneau că are 10 miliardă... Vedeți miliare, că, că scuzați-mă, ieri au făcut andu la tot ce era la Comisia Națională de Strategie și Prognoză odată cu zborul domnului Darius Vâlcov din guvern și al unor doamne pe care el le pusese inclusiv pe la ANAF și -a? așa, da? Au fost da. scoase da. și niște lucruri din subordinea Comisiei naționale de Prognoză că nici nu aveau ce să caute acolo. Deci, în principiu e adevărat că trebuie să mergem și pe partea de cheltuieli, dar trebuie să fim atenți că este un an și și sunt aceste cheltuieli dar modul de a cheltui mai eficient bani. Asta e adevărat. Dar, în același timp, vreau să spun că... De asta a spus întrebarea, ați spus așa, de faptul că dacă scădem... De nouă 19 și acele taxe, asta înseamnă venitul la buget. Eu vreau să vă spun că în bugetul în 2019 nu sunt incluse foarte multe din veniturile din aceste taxe. Pentru că așa s-a lăudat uh, uh, Vâlcov și cu tot și au spus că ei nu impun aceste taxe pentru a aduce venitul la buget. Și așa că nu le-au pus în, în buget. Deci nu are exista această problemă la buget. Uh, nu, nu, e, nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră. E, uh... Taxa Iar, pe activele da, bancare da, azi, nu a fost simt. introdusă, tocmai pentru că ei spuneau că sunt convinși că roborul va scădea sub limita aceea sub care nu au. Era de de de, de de de da. și așa mai departe. Da. Deci, deci uh... ai singura. Restul le-au le mai inclus, dar, într-adevăr, aici susține faptul că taxe mai mari nu înseamnă venituri mai mari la buget. Și aici un lucru pe care toți ascultătorii noștri Acum ar trebui să le înțeleagă Pe termen, da, termen lung nu exact înseamnă Eu sunt de acord cu amândoi de. dintre dumneavoastră Dar asta pe termen lung, pe termen scurt Domnul Guran, dacă mâine, mâine pe termen scurt Taxele devin 100% Credeți că statul o să încaseze mai mulți bani? sau lumea pur și simplu o să lase totuși și nu o să mai muncească că la 100% taxare nu are sens să mai muncești. Deci există un nivel optim de taxare, există literatură economică care arată asta. Așa este, Așa sunt de acord cu dumneavoastră, Și noi da. foarte probabil că suntem peste optim. Sigur că, că, că avem suntem o peste optim. foarte mare, mai ales amunții și sigur, aici sigur că o suntem o peste pe optim. iertat mă dar și după modificarea ordonanței 114, e tot a rămas o sumă suplimentară care este deja aici. Da, vă că au rămas și niște sume în, în plus pe cheltuieli, de exemplu, faimoasele subvenții pentru grădinițe olimpice bine, ok, haideți. Nu no, vorbiți să... unul peste celălalt, vă rog. De legat de, să... de OG114, atunci un lucru pe care l-aș menține din el. Așa. Uh, OG114 are și niște facilități, facilități fiscale foarte bune pentru sectorul construcțiilor. Acolo, de exemplu, nu aș abroga. adică aș abloga selectiv toată ordonanța, mai puțin partea aceea. Bine, haideți să revenim la lucrurile importante, bine, că, că poate... poate... Că eu nu cred că sunt așa bune facilități pentru construcții, cred că discriminează oarecum în, în sector, dar vreau să vă spun că totuși... Și nici pentru IT, din ce am auzit, dumneavoastră, la PNL acolo... Au fost... Uh, noi mergem pe reducerea contribuției, ceea ce înseamnă pentru toată lumea. Dar vreau să vă spun că în sectorul bugetar au fost agașat 40.000 de persoane în ultimul, în ultimul an, în jumătate. Așa doar, uh, ia spuneți, spun ce faceți? Nu să ne fie nu să ne fie, fie frică să mergem în sectorul bugetar. Să venim cu uh, criterii de competență, dar bineînțeles vom începe cu acele numiri uh, politice. Acele numiri deja știm. E adevărat, am văzut două în aceste zile, dar toate ministerele din România sunt interesate cu oameni care au fost numiți politici, amante, rude... Cum de... faceți asta? Vă duceți da. în minister și strigați. Și care e PSD? Care e aici PSD? sau foarte cum PSD? Care e amanta a cui e aici? Sau cum faceți? E foarte bine că vedem cum au fost numiți și pe ce funcții sunt. Este hmm? mult mai ușor. Așa cum a știut și... Ba să mă iertați, de... eu nu văd ce spuneți dumneavoastră, pentru că eu înțeleg că atunci când vrei să faci o restructurare pe orice alte criterii decât niște decât unele meritocratice, că a fost PSD, că e PSD, că a fost amata, nu știu cui, Deja deja m-ați pierdut acolo. Cum faceți? Vă la presă, dar cum faceți? Secretarii de stat, numărul secretarilor de stat o să fie mult mai mic, pentru că un guvern PNL nu o să mai mult de 5-10 ministere. Ok. Asta este început. Deci de aici începe problema. de acord cu dumneavoastră. Ok. Da? În deci, secretarii de stat la finanțe nu să mai fie așa de mult secretari de stat, de exemplu, cum sunt acum, nu să mai fie prezenți în așa de multe consilii de Deci există supape de a reduce aceste costuri în sectorul bugetar. Bun, hai să, hai să facem că, asta e, până la urmă, asta e principala temere a votanților PSD și a bugetarilor în general. Domne, hai să vă abordăm această problemă a cheltuielilor salariale pentru bugetari. Este evident că asta e cea mai mare creștere din ultima perioadă și cea care a debalansat. Ce faceți cu oamenii ăștia, domnul Năsui? Da, noi nu avem intenția să scădem salariile la stat. Asta în niciun caz. În nu vă dă voie nici legea, de altfel. Restructurare, putem legea să legea deci, legea restructurare, legea restructurare de tipul uh, eficientizări, de tipul să desfințăm unele sinecuri. Oare avem nevoie să finanțăm un institut de studii a relevantului? Vă întreb și pe dumneavoastră și pe, tele, pe, pe ascultătorii noștri din, din momentul acesta. Oare avem nevoie să finanțăm atâtea instituții care de fapt de costă o groază de bani doar ca să salarizeze activ de partid? Și apoi mai este o muncă, într-adevăr, cum ziceați dumneavoastră acum, de, uh, odată ce ești în executiv și, ce, și ai um, conducerea unei instituții, să vezi oare cine, cine este acolo adus doar ca să primească un salariu și de fapt muncește la partid. Pentru că avem cazul faimoaselor deja uri care sunt instituții necesare, da? Direcții generale de asistență socială și protecția copilului. Da. da. Care sunt faimoase pentru că au angajat cu sutele, cu miile unele activ de partid. Oameni care de fapt nu munceau o secundă acolo, munceau numai, la partid, numai în, în activități de partid. Și asta este, îmi pare rău, o problemă care este în, a, a fost în cam toate nivel, la toate nivelurile administrației publice. Văd că sunteți amândoi de acord pe această problemă. Domnule Cățu, aș, ați putea să... sau ați făcut cumva o proiecție, domnule, când venim noi la guvernare, ne așezăm așa și ne uităm pe schemele bugetare și am reușit să reducem aici, aici, aici în administrația centrală, aici, aici, aici în administrația centrală am și că... ne-ar rezulta pe cheltuiel cam cum. Deci, în primul moment am uitat, a spus clar numărul de ministere, în același timp am luat la analiză, să ne uităm, agențiile, pentru că, Claudiu, l-a menționat, sunt și foarte multe agenții în suborni acestor ministere care n-au ce căuta uh, acolo și nu, uh, nu și-au rostul. Uh, dar, uh, ok, sunt economii. se pot face economii, nu aș vrea să vă zic această cifră acum, uh, dar vă spun că, prin principiu, că vor fi 15 ministere, uh, presiunea pe buget uh, se va reduce. Eu Na, nu nu sunt de, de, de acord. acord pe asta, pentru acord. că putem așa, să ia. comasăm în 15, așa am putea să comasăm și în 10, nu? Și să rămână același număr de agenții esența este no, să eficientizăm no, cheltuielile. Cioalea sunt, este eu este sunt de la. acord cu 15 ministere, doar că noi și noi la USE chiar propunem lucrul acesta, mai puțin funcționari în ministere, mai mulți funcționari la ghișe, acolo unde chiar ajută omul. Adică nu și, și restructurile astea nu au cum să se întâmple, nu, nu trebuie să se întâmple în așa fel încât să fie afectată populația. Adică nu sunt, vă imaginați că o să fie mai puțin oameni la ghișe ca să fie cozile mult mai mari. Dar trebuie o restructurare făcută undeva pentru că la ritmul acesta de creștere a cheltuielor nu o să-l putem susține. Și toți românii trebuie să înțeleagă că, până la urmă, bugetul de stat se finanțează 95% din el, da? mai avansez o cifră, 95% din el, din venituri fiscale, luate din economie, restul vin de la Uniunea Europeană, dar mai ales din veniturile noastre, din taxele și impozite. Or, nu putem să avem o structură din aceasta pe care o ținem deja cu taxe și impozite foarte ridicate. Noi avem o colectare foarte proastă, da, taxele și impozitele sunt foarte mari. Pe muncă suntem primii în Europa, de exemplu, da, pe muncă la salariu minim. Deci nu putem să susținem genul acesta de taxare, un stat care e ineficient și nu-și face treaba și nu ne dă serviciile publice de calitate și în același timp să ne așteptăm că nu mergem direct în groapă. Și asta vă spun, cu o guvernare responsabilă, o guvernare USR, Plus, de exemplu, asta e primul lucru pe care trebuie să-l facă și pe care îl vom face. Să stabilizăm aceste cheltuieli și să acționăm apoi. Supra tuturor zonelor acestora de uh, risipă bugetară. Bine. Văd că până aici, pentru că nu mai avem uh, foarte mult timp și nu-mi permit să trec prin toate lucrurile prin care ați putea fi de acord. Deși e clar că acest exercițiu. Ați făcut vreodată acest exercițiu împreună? Sunt curios. PNL și Useriști. Ce am făcut noi acum? Cred că prea rar. Măcar prea la un rar. cafea, așa, pe acolo, prin da, Parlament. Nu am mai făcut. Ok, bine. A, aș vrea să vă duc într-o altă problemă, vă, vă duc unde vreau eu, în momentul de față, ca să văd cum reacționați. Eu vă spun un felul următor. Că probabil prioritatea pentru echilibrarea acestui buget este creșterea deficitului. Creșterea deficitului pe investiții cu acordul Uniunii Europene și pe niște programe de infrastructură. Pentru că vedeți că sunt vorbiți cu domnul Drulă, de la dumneavoastră, de la USR, care știe foarte bine situația autostrăzilor, să vedeți cât din 150 de, cam 150 de km de autostradă, care sunt licitați și deschiși în momentul de față, sunt efectiv în lucru. Se stă, să știți, pe mai mult de jumătate, pentru că ei știu că banii ăia nu se dau. Și așa că ceea ce trebuie probabil să facă un viitor guvern, sau ăsta, dacă îi vine doamnei Viorica Lumina la cap, da? va fi să dea drumul pur și simplu la finanțare, astfel încât aceste finanțări, în infrastructura pe care o vreți și dumneavoastră, domnule Năsui, cât sunteți de libertarian, și domnul Cățu, la fel ca și dumneavoastră, vor începe să învârte economia pe alte principii decât consumul. Dar întrebarea mea pentru dumneavoastră este asta. Sunteți confortabili cu o creștere a deficitului peste plafonul de 3%? Măcar pe anul ăsta? Domnule Cățu. Eu vreau să vă spun că uh, guvernarea trebuie împățită în două. Un an și jumătate de tranziție și apoi guvernarea reală din 2021 în, uh, încolo. Uh, vă spun că nu, uh, noi ne-am asumat uh, o a procentului de investiții spre 6%. Am spus că aveam și bugetul de anul acesta, a în 6% și construise un buget cu un deficit de 12%. Adică aproape 1%. triplu față de anul trecut. Exact. Cam, cam puțin. de de ultimii trei ani. De ultimii e, cam 3 ani puțin, atent, e cam puțin, iertați-mă, e cam puțin. Nu și, nu și de ce mi se pare puțin? Pentru că noi, eu cred și noi credem că nu e nevoie să începi 100 de autostrăzi în același timp. E nevoie să faci proiectul acela mare, Coridorul 4, încă un proiect începi poate cu Moldova, dar trebuie să le și termin, Pentru că dacă începem iarăși 20 de proiecte și nu terminăm niciunul, ne ajungem nicăieri. Ok, nu, e, nu e, pot să vă contrazic e, din punctul ăsta de vedere. Eu vă spun așa. Mă uit pe ac nivelul acestor... Neapărat... Nu mai puțin. Mă uit pe nivelul acestor cheltuieli care PSD-ul e adevărat le-a angajat. Adică pensiile părinților noștri care nu pot fi tăiate nu pot fi scăzute, salariile bugetarilor care nici ele nu pot fi scăzute, se poate face restructurare, da, și probabil că e nevoie. Dar ca să putem plăti acest nivel de cheltuieli publice, e nevoie de o creștere economică productivă mult mai mare decât 6% investiție publică. Cred că abia acum ați spus cuvintele cheie, creștere economică productivă. Da. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. Și dacă noi avem în continuare creștere economică pe datorie, care se duce esențialmente în consum, nu o să ajungem niciodată acolo. Și dacă... Asta și zis, eu, eu, eu, eu aș vrea și să răspundem la întrebarea dumneavoastră. Deci eu vă spun clar că nu. Eu mă bucur că există limita aceasta de 3% deficit, care cumva a fost conștientizată de clasa politică. Și de către PSD, și de către ALDE, și de către celelalte partide. Adică cumva au înțeles că bă, să împingi cheltuielile la maxim nu este o idee bună și măcar hai să ne limităm la cel 3% conform tratatului cu, cu celelalte țări din Uniunea Europeană. În schimb, și noi zicem asta în programul de guvernare, tot deficitul trebuie să meargă în investiții. Și vă mai spun un lucru. Motivul pentru care acum nu se fac investiții în România nu este că nu avem bani. Noi nu accesăm banii europeni care sunt disponibili pentru lucrul acesta. Motivul pentru care nu se fac investiții acum în România este incompetența crasă a guvernului. Și avem un guvern care nu doar că deci, e incapabil să facă investiții și atunci ce face cu banii? Pagă în, în cheltuielile cu acestea curente. Deci, putea, -a da. deci noi am putea lui. să facem și investițiile acelea da? pe care ne le dorim, Autostrada Unirii, da? Târgu și Deci a, aceea chiar ne-o dorim și este una care deja devine o, o, un scop național, e un proiect de desprezare deja. Da? E lege. E lege, corect, Așa, corect. E, e lege inițiată și de colegi de la USR. Deci nu e, Așa. e... Este un proiect foarte important al țării, care ar putea fi finanțat cu fonduri nerambursabile și aici este tragedia, că nu este doar un proiect uh, mare pe care și costisitor pe care să-l plătim, cum plătește Muntenegru acum uh, cu vârșii în îndesat autostrada, ci este un proiect pe care am putea să-l facem cu fonduri nerambursabile. Și nu acest sta nu se întâmplă. Și nu se întâmplă din strict motiv de incompetență. Deci noi nu avem o problemă bugetară pentru care nu facem infrastructură. să mă să vă întorc unde ați spus dumneavoastră. Deci ați ziceți că nu treceți peste 3%. Și eu vă spun în felul următor. S-ar putea, urmărind și istoricul anului trecut, ca... În iunie, deja să fie 2 și 2,5 da. probabil e proiecția mea pentru deficit bugetar. Ce faceți? Ziceți, iertați-mă, eu USR, nu mai vin la guvernare din iulie pentru că deja a mai rămas un spațiu fiscal de 0,5%. Nu am eu cum să fac chestia asta? Nu, absolut deloc. Trebuie să vii la guvernare în orice moment ca să salvezi situația cât poți din ea. Evident că dumneavoastră spuneți că o să venim într-o situație atât de calamit... de, de, de, de păi, executată, încât nu o să. Nu o să păi, și dacă se întâmplă lucrurile așa, trebuie să venim să salvăm cât putem, cât. cât de repede. Evident că dacă ești lăsat în ultima secundă la volanul unei mașini care mai are un metru și intră în zid, n-ai să eviți zidul, dar măcar mai pui puțin pe frână și mai atenezi impactul. asta e tot ce putem face în momentul Domnule acesta. Cățu. Depinde de redeseazul pe care vor lăsa oamenii aceștia în urmă. Păi, îl vedeți, e este mare. Domnule Cățu, Vreau am să spun că um, acum la 80 la ori, spunând că um, sunt gata să mai aibă guvernare pentru că interesează mai altceva, că vor să susțină un guvern din Parlament și nu vor să mai aibă guvernare și um, pare bine că s-au răzgândit. Și vor nu știu dacă s-au răzgândit. Guvernare. Vorbiți nu, în nume personal sau pentru nu, le-am nu 2 Nu nu ne-am răzgândit. Ideea este că țara trebuie să fie guvernată. Noi ce ne dorim este un guvern legitim, adică un guvern cu susținere în Parlament. Deci, practic, ce ne-am fi dorit este un larg consens între partide politice ca să avem acest, acest lucru, măcar o dată cu alegerile locale să avem această dar, mă, Dar și locuri. dumneavoastră, dar, eu, domnule, Câțu tocmai a spus că e nevoie că e de un guvern ta. de un an și jumătate, după care urmează o guvernare guvernare, dacă nu mă înșel. Da, dar eu spuneam că noi acum trebuie să mergem la guvernare Cât mai rapid, pentru că nu cred că România încă un an și jumătate de PSD alte măsurile pe care l-au implementat în de ani arată că acești oameni nu au nicio fel de scrupură și vor distruge economia. De aceea spun că acum trebuie să mergem la guvernare, nu ar trebui să ajutăm uh, până mai târziu sau să răsăm pe alte, la guvernare. Este ceea ce noi credem că este normal în acest moment. Bine luați cu cap un exercițiu pe care l-am făcut împreună, domnilor. Vă mulțumesc amândurora pentru participarea la această emisiune. Dacă aveți nevoie să mai vorbiți între dumneavoastră, să mai dezbatem astfel de probleme, vă mai chem la radio, dacă vreți, mergem împreună la o cafea, dau eu cafeaua, poate puneți pe masă ce aveți dumneavoastră și la USR și cei de la PNL, nu de alta, dar vine istoria peste noi. Vine și s-ar putea, după aia știți, dacă o ratăm, să facem cum am mai ratat-o și altă dată. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. stimați ascultători, o să încerc în această săptămână să vă aducem în, probabil, la Piața Victoriei sau în e, programele Europa FM și punctul de vedere al Ministerului de Finanțe care ne trimite scrisori de-astea în care ne uităm și ne crucim și noi cu cât ne îndatorăm nepoții și la, în ce halau au reușit să, să facă bugetul statului român praf. Poate au și ei un punct de vedere. Nu știu, poate vor să intre în dezbatere. Vă mulțumesc! Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.